La llum de la llum de Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de Penya. Laura Sayou Frances La primera emissora local de sons i música electrònica de Barcelona. Fora 24 horas. El comerç català viu pendent de la batalla jurídica Estat Generalitat que ha d'acabar definint si el nostre país continua amb el seu model comercial semiprotegit, com avala la majoria del sector, o si per contra canvia cap a un model de llibertat total d'horaris i d'obertura els diumenges i festius, tal com defensa el govern d'Estat i ja s'està implantant a Madrid. La suspensió de la llei catalana d'horaris comercials després que aquesta setmana el Tribunal Constitucional hagi admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat del PP contra el decret de llei de la Generalitat serà efectiva quan es publiqui el boletí oficial de l'Estat. Aquest cap de setmana, cap botiga que no sigui de productes de primera necessitat de més de 150 metres quadrats podrà obrir perquè el boletí oficial de l'Estat encara no ha publicat la resolució. Tan bon punt surt publicada, els comerços poden trobar-se en un aixucar. En funció de quina interpretació facin algunes botigues, podrien començar a acollir-se a la norma espanyola, que permet obrir fins a 90 hores setmanals, incloent hi els dissabtes i diumenges. La Generalitat i la Confederació de Comerç a Catalunya tenen clar que, al damunt del decret de llei impugnat pel PP, que és del 2009, hi ha una llei catalana anterior, del 2004, que preval i protegeix igualment el model català. Però el Departament d'Empresa i Ocupació que dirigeix Felip Puig admet que això es pot no interpretar d'aquesta manera i que podria ser que alguns centres comercials decidissin emparar-se a la llei estatal. El govern demanarà al Tribunal Constitucional que aixequi la suspensió cautelar. Un portaveu d'Empresa i Ocupació va dir que mentre no estigui solucionat el tema s'aixecarà acte dels comerços que facin cas de la llei de Madrid i no de la nostra i quan es resolgui el conflicte es sancionarà si escau cau. Mentre aquest conflicte s'enquista als tribunals si Convergència i Unió i Esquerra Republicana han entrat al Parlament una proposició de llei per blindar definitivament el model català en una nova llei que substitueixi la del 2004. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.1, des de la FM, això és tot un poble que us parla de Marc de Sanz, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem parlant perquè es posa en marxa ja un espai de trobada i de creació al nou intercanviador de la Sagrera. L'intercanviador de l'espai Jove Garcilaso ja està en marxa. Es tracta d'un lloc de trobada destinat als joves a partir de 12 anys. L'espai, de 700 metres quadrats, s'ha adequat per desenvolupar-hi activitats culturals, lúdiques i formatives. Es tracta d'un contenidor de creació obert i gratuït en què l'únic requisit és la implicació dels joves. Ells poden desenvolupar-hi projectes propis, però a canvi han d'intercanviar els coneixements amb altres joves, per exemple fent tallers o xerrades. De biblioteca a espai d'oci i de trobada per a joves, és el nou intercanviador de La Segrera. Es troba al primer i segon pis de l'espai Jove Garcilaso. Són 700 metres quadrats que han canviat els llibres pels espais diàfans, els colors, la creativitat i les idees. Per l'intercanviador de la Sagrera i passen cada dia una vuitantena de joves. Aquí tenen un espai on reunir-se, estudiar o jugar, també per conèixer persones amb motivacions similars. És el cas d'aquest grup de joves que volen promoure la creativitat i la cultura i convertir-se en productor audiovisual. Ells usen la instal·lació i a canvi converteixen coneixements. El pica-pica de llengües també està en marxa. Joves d'arreu del món es troben i parlen de, en diferents idiomes. L'activitat es fa cada dimarts i dijous i de moment ja hi ha grups de conversa amb anglès, francès i alemany. Altres projectes que també funcionen són l'Espai Propolis destinat al treball de les habilitats emocionals i socials i també la mediateca. Està previst que a la primavera uns 200 joves passin cada tarda per aquest intercanviador de creació. I ara eh, parlem del que ja us parlàvem ahir. Es posa en marxa l'Escola de Salut per la gent gran de Bon Pastor i Baroda Vivir. El dimecres de 10.30 a 12 hores al Centre Cívic de Bon Pastor, activitat gratuïta, les places són limitades. I hem de dir que doncs, per què la fem, aquesta escola? Doncs per millorar el coneixement del cos, per estar ben informat de la nostra salut. Així evitarem situacions de solitud i aïllament, per saber què cal fer en cas de malestar i conèixer els recursos del nostre barri. Què fem? Tallers pràctics setmanals, xerrades amb professionals sanitaris i col·loquis. On puc informar-me i inscriure'm? Al Centre Cívic Bon Pastor, a la plaça de Robert Gredat 3, al telèfon 93 314 79 47. La, el correu electrònic és ccbonpastor arroba barcelona.cat i hem de dir que es troba obert des de les 3 de la tarda fins a dos quarts de 7 del vespre. I ara parlem del Dia de la Dona, perquè ja s'acosta i volem parlar-ne amb el Casal de Barri de Congrés Indians, que precisament demà, no, avui celebra el Dia de la Dona. El Casal del Barri del Congrés Indians, al carrer Manigua, número 2535, us ofereix avui a les 19.15 un motiu per celebrar el Dia de la Dona, i és que s'inaugura la mostra d'arpilleres, vides de barri. Doncs justament al casal s'ha format una, un petit grup de dones arpilleres i veurem el resultat del seu treball al costat d'altres arpilleres de la Fundació Ateneu de Sant Roc que els han servit de referent. En un ambient distès, se sabrà la història de les arpilleres, una forma de treball textil apareguda als anys 70 del segle passat a Xile, que es va servir a les dones com a eina de denúncia i resistència política a la dictadura militar. Es veurà la seva evolució, s'entendrà com avui, és una forma de participació social, d'expressió d'idees i també de teràpia, d'externalitzar i alliberar experiències viscudes, emocions, tristeses, desitjos i, en definitiva, de mostrar petites històries de vida. A l'acte es comptarà amb la col·laboració de Roberta Basic, Silena resident a Irlanda del Nord, professora universitària dedicada a la investigació de qüestions de drets humans. També hi haurà el testimoni d'arpilleres de Congrés Indians i de Sant Roc i la participació de la coral de l'associació Alcaliu. L'aforament és limitat i es recomana confirmar l'assistència al correu electrònic congressindians.com. Molt bé, doncs eh, ara parlem de la Trinitat Vella i en concret de la biblioteca, perquè avui acosta el medi ambient als més petits. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galicia número 16, us oferirà avui de 17.30 a 19.30 hores Reciclator, taller de recursos ambientals a càrrec de Gina Portillo a la inscripció prèvia. També la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una exposició sobre els drets humans. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galicia número 16, us ofereix fins demà l'exposició Tenim garantits els drets humans? La lluita pels drets humans des de Sonrises de Bombay. I els drets humans es caracteritzen per ser universals, iguals, interdependents, indivisibles i no accepten cap tipus de discriminació. Resulta lògic pensar que són inherents a l'ésser humà, però la realitat posa de manifest que aquests es vulneren sistemàticament cada dia i no solament lluin de nosaltres, sinó també molt a prop, als nostres barris. Per això és necessari un compromís actiu de defensa dels drets humans per exigir entre totes i tots que siguin realment efectius i universals. Aquest any, Sonrisas de Bombai ha elaborat una exposició que intenta fomentar el respecte pels drets humans. I atenció perquè ja s'acosta el dia clau, el dia que molta gent de Sant Andreu ja està esperant i és que demà dijous a partir de les 20.30, a partir de les 8.30 del vespre, doncs els Sant Andreu s'enfrontarà al Teneres i a un en les semifinals de la Copa Federació. El partit de nada de les semifinals de la Copa Federació serà demà dijous a les 20.30 al vespre. És un horari fixat per facilitar l'assistència del màxim d'espectadors possibles al Narcís Sala i ajudar així a l'equip i fer acostar-se a la final. Tot i que els dos equips volien jugar dimecres 6, finalment haurà de ser demà dijous per qüestions logístiques amb els vols des de les Canàries, un fet que donarà un dia menys per preparar el partit de Lliga contra l'Alcollano, que jugarà al Sant Andreu diumenge al Narcís Sala. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa. Tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i tal com us han informat en titulars, avui es posa en marxa l'Escola de Salut per la Gent Gran del Bon Pastor i Baró de Viver. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic el conseller de Gent Gran del Districte de Sant Andreu, el senyor Josep Vila. Molt bon dia. Bon dia, tingueu. Doncs uh, és important, no?, ja, del posar de marxa d'aquesta escola de salut? Sí, és molt important. Uh, primer de tot, uh, volia dir-vos eh, que això organitza l'Escola de Salut Pública de Barcelona. Uh -huh. uh, també hi col·labora el Cap del Bon Pastor, uh -huh. la Farmàcia Rius de Bo del Bon Pastor i l'Associació de Veïns. Uh -huh. uh, quin dia és previst que es posi en marxa? Uh, mira, ha començat justament avui, a les 11 del matí, Ara vinc d'allà, estic, estic en ruta cap al districte. Uh -huh. uh, I, bueno, ho he trobat molt interessant. És una cosa fantàstica. És, uh, també us vull dir que és obert a tothom. Uh -huh. Vull dir, uh, no és exclusiu pel bon pastor ni el baró viver, sinó qui pot anar qualsevol persona que en tingui gans es farà tots els dimecres uh -huh. a les 11 del matí. Molt bé. Seria d'11 a 12, no, llavors? Sí, d'11 a 12, exactament, uh -huh. sí. I què és el sí. que ofereix aquesta escola de salut? Doncs pues mira, ofereix eh, ensenyant-se a tota la gent gran que eh, encara que ho creiem que ho sabem tot, és important, és important escoltar-ho perquè sempre ens ensenyaran uh, el tema dels medicaments, el tema de l'exercici físic, uh -huh. el tema de l'exercici mental, que són coses fonamentals perquè puguem envellir pues, amb uh -huh. salut. Uh -huh. A més, hem de dir que és una activitat totalment gratuïta, no? Totalment gratuïta, per descomptat. Uh -huh. I hi ha alguna, algun nombre de places a tenir en compte? No no, no, no, no. Avui, que et diré, jo, hi devia haver un, un centenar de persones. Es uh -huh. fa en un teatre, en el teatre del Centre Cívic del Bon Pastor, que és un, un teatre que ben bé té capacitat per 200 persones. Uh -huh. O sigui, crec jo que l'aforament serà unes 200 persones. Uh -huh. eh? I avui pues, devia, eh, estava a mitja capacitat. Uh -huh, molt eh? o sigui... cosa que, perdoni cosa que considero molt important fet el dia que que plovia vots i barrals a l'hora de començar i ah, hi havia sí. un centenar de persones uh -huh. també val a dir majoritàriament senyores ah, sí. eh, els homes, sabeu que ens costa més arrencar amb aquestes coses eh? uh -huh. també el que ens permet aquesta escola de salut és conèixer els recursos que tenim al, al barri, no? Ah, exacte. Uh -huh. eh, allà on estan instal·lats tot el tema de casals, tot el tema d'associacions de gent gran, uh -huh. eh, que ara anirem instal·lant aparells per fer gimnàstic a la gent gran a diferents punts del districte, uh -huh. doncs tota aquesta informació també la tindreu. Uh -huh. A més, també hi haurà tallers, xerrades, col·loquis... Tallers, xerrades, col·loquis, inclús s'està preparant una obra de teatre que es farà al final de, dels cursos. Eh? Molt bé. Doncs... I, i, I també és important, uh -huh. si hi ha un tema que els doctors del CAP consideren primordial i que veuen entre el públic assistent que hi ha desconeixement d'alguna cosa... Uh -huh. Es farà, llavors, un curs especialitzat en aquest tema. Uh -huh, molt bé. Tot per cuidar la nostra salut, no? Home, i tant, és, és vital. Uh -huh. Hem de procurar viure molts anys, eh? Uh -huh. I amb qualitat de vida, clar. Uh -huh. Doncs et passo la meva companya, Marta. Uh -huh. eh, hola, bon dia. Eh, avui oh. ha sigut només una xerrada o ja han començat també amb els tallers pràctics? No, avui ha sigut més que res una presentació. Una presentació amb una noia, una senyoreta dinamitzadora, que bueno, ha fet fer alguns exercicis, però vamos, més carrera arrere, presentar el curs. I ha tingut la possibilitat, després de parlar amb algú que hagi assistit? Sí, sí, sí. sí L'acabar, que per cert s'ha fet un petit refrigeri, doncs llavors he, he parlat amb la gent que ha assistit, i eh, he pogut cobsar la idea que la gent va molt, a part de, de Sapiguer, per la seva salut, eh, també per relacionar-se amb la gent. Uh -huh. Perquè ah, tot, moltes senyores, home, jo, les veïnes, tal, diu, i aquí crec que podré relacionar-me amb més gent. Uh -huh. eh? I de... molts ànim, moltes ganes de divertir-se. Mhm. Uh -huh. Doncs, a més, hem de dir que és una escola de salut que es obre al, al, al barri de Baró de Viver i de Bon Pastor i, per tant, doncs aquests barris seran una mica l'exposició, no?, per, perquè, uh -huh. tothom perquè tothom tothom s'hi relacioni amb, amb, amb aquesta activitat, amb l'escola, no? Exactament, sí, sí. Uh -huh. També podeu venir als de Dernitat Vella, eh?, o sigui, no és exclusiu. Uh -huh. Eh? Doncs nosaltres des d'aquí convidem els veïns de, de Brodoibé, de, de Bon Pastor i de la Trinitat Vella perquè s'acostin. Això sí. es troba dintre del centre cívic, oi? Al centre cívic del Bonpastor, sí. Molt bé. Doncs sí. esperem que sigui un èxit i que funcioni d'allò més bé. I per això ho fem, perquè sigui un èxit i que tots plegats puguem aprendre a envellir dignament. Eh? Molt bé. Doncs senyor Josep Vila, moltíssimes gràcies per acostar-se avui als nostres micròfons i de ben segur doncs, que anirem promocionant aquesta activitat perquè val la pena que la gent gran doncs, també tingui un, un lloc per, per divertir-se i per fer coses, no? Exacte, això és... Eh, tot, tot hi ajuda en aquesta vida, tot hi ajuda en ballir dignament, eh? Uh -huh. Molt bé. Uh -huh. Doncs moltíssimes gràcies i en trobem en un altre moment. Molt bé, estic a la vostra disposició. Bon dia. Bon dia. Molt bé, doncs nosaltres també estem a la disposició dels nostres oients, per tant, us oferem dues vies de contacte. Un és el nostre número de telèfon, que és el 93 345 64 54, i l'altre és el nostre mail, que és informatius arroba rtb baixa Dues vies, dues, dues, dos canals, a través dels quals doncs, podeu fer-nos arribar doncs, tots aquells dubtes, queixes, suggeriments, tot allò que vosaltres vulgueu, que nosaltres doncs, des d'aquí anirem informant de tot allò que vosaltres ens vulgueu donar a conèixer. Molt bé, doncs ara farem una nova pausa i atenció perquè avui és un dia especial, avui és un dia d'aquells que una escola d'aquí de la Trinitat Vella, l'Escola Ramón i Cajal, doncs es decideix a obrir les seves portes a tota, el, a tota la gent que vulgui visitar-la. Fem una pausa i tornem. Renca el silenci Crida Vida sense veu, Feros sense foc, que ningú no et pugui. Canviar la direcció. Difí d'oblidar. i a Sant Andreu de Palomar escolta cada migdia tot un poble doncs hem de dir que divendres teníem la possibilitat de parlar amb l'escola Coma Sisolar que és una d'aquestes escoles d'aquí dels nostres barris que prepara doncs, les jornades de portes obertes per a, per a, precisament per a aquesta tarda però és que demà continuant les jornades de portes obertes a una altra escola també molt important de la Trinitat Vella, com és l'Escola Ramón i Cajal. I ara podem parlar amb el seu director, com és el senyor Fernando Martínez. Molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquéssiu què és el que les famílies poden trobar a l'Escola Ramón i Cajal per tal d'estar informades de tot el que els seus fills doncs, poden gaudir no? en aquesta escola. Doncs eh, pues mira, demà farem una reunió informativa uh -huh. en la que explicarem bàsicament el tipus d'escola que som nosaltres, el projecte educatiu, uh -huh. els horaris, eh, en fi, eh, quina és l'organització més important de l'escola uh -huh. i també els explicarem, perquè ja ho, ja ho coneixem, eh, el procés de prescripció del 2013-2014, que tot just començarà el dia 12 de març. Uh -huh. Molt bé. Comentarem aquestes dues coses. Peret, quin és el projecte educatiu que ofereix l'escola Ramon i Cajal? Mira, nosaltres som, som una, una escola basada bàsicament en els següents punts. Som una escola pública, per tant, estem oberta a tothom. Uh -huh. Som una escola integradora que acollim a totes les persones, qualsevol sigui la procedència o la seva situació. Uh -huh. Tenim clara quina és la nostra missió, que és educar uh, a individus. Per tant, uh, totes les uh, qüestions relacionades amb això, tant col·lectiu com a nivell individual. També tenim molt clar que el nostre projecte ha de ser un projecte plurilingüe, en el que el català sigui l'eix vertebrador, però també estigui el castellà i l'anglès, que és una, un idioma absolutament fonamental. Uh -huh. Som una escola que potencien molt les, uh, uh, les TIC, perquè considerem que el món actual en el món actual és una necessitat. I tot això resumeix en que som una escola familiar, petita, acollidora, que la família troba un contacte directe amb les professores, amb l'equip directiu, uh, amb el seu propi entorn. Eh? Uh -huh. O sigui que tot això ho explicarem demà, a totes les famílies que, que ens vulguin acompanyar en el, la zona de portes obertes. Uh -huh. Per tant, hem de dir que l'escola Ramón i Cajal també té unes instal·lacions obertes a les famílies, no? Sí, home, i tant. Som una escola just uh, situada just en el centre del barri, amb un edifici antic però molt renovat que demà podran visitar, que podran veure uh -huh. i té un pati fantàstic. En fi, les instal·lacions uh, són excepcionals, francament. Uh -huh. I pel que fa a les noves tecnologies? Doncs pues mira, les noves tecnologies, eh, nosaltres eh, ja des de fa dos anys tenim eh, pissarres, pissarres digitals i quins de, de projecció en totes les aules, tenim tota l'escola cablejada, uh -huh. tenim aula d'informàtica, tenim ordinadors a totes les aules, o sigui, és una eina que, que nosaltres cada vegada la potenciem més perquè és una necessitat de la pròpia societat. Uh -huh. Doncs et passo la meva companya Marta, que també vol fer unes preguntes. Molt bé. Bon dia, Fernando. Hola, què tal, Marta? Eh, ens has dit que és una escola petita, però sí. quants alumnes té per classe? Doncs pues mira, eh, tenim, eh, la ràtio normal és 25 alumnes, però el P3 eh, des del curs passat han augmentat una miqueta per les necessitats eh, demogràfiques del barri i el, en P3 l'any passat teníem 27 i aquest any tindrem 26. És a dir, l'oferta que sortirà demà serà de 26 alumnes per P3 i la resta de cursos, 25. I professorat, que número sou? Doncs pues bueno, el professorat a poc a poc va... Van. però aquest any espera que miro la xuleta perquè tenim professorat amb diverses dedicacions uh -huh. i de vegades amb, amb aquelles reduccions d'un terç o de mitja jornada no... no doncs mira, en plantilla eh, en plantilla eh... Som eh, quatre professors per educació infantil, cinc i mitja per primària, més eh, quatre especialistes eh, fan el total de, de, del professorat que tenim. Uh -huh. Això vol dir que eh, cobriu doncs, un bon espectre d'edat, de, de, no? De... Bueno, nosaltres cobrim des de 3 fins a 12 anys. Uh -huh. Som una escola d'infantil i de primària. Uh -huh. eh? Diguem-ne que, eh, després de, de l'escola Bressol, és l'escola a la que, eh, que, que els toca anar, a les criatures, no? entre uh -huh. 3 i 12 anys. Uh -huh. I què, podem, què, es, què podeu explicar vosaltres als pares per tal de convèncer-los demà de que s'apuntin de a l'escola Ramon i Cajal? Bé, bueno, eh, jo els explicaria o els diria que, que vinguin a, que vinguin a la reunió, uh -huh. que preguntin, que s'assabentin del projecte, que vegin les instal·lacions, que ens coneguin, perquè estem segurs de que bueno, els convençarem de, que, de venir aquí a l'escola. Uh -huh. I si no és així, estarem encantats també, eh? uh -huh. eh? perquè la, la decisió de triar una escola és fonamental. Les uh -huh. famílies han d'estar segurs, han de depositar pos, de la confiança en aquella escola que consideren que és la millor pels seus fills. Sí. Uh -huh. Perquè la majoria de, de nens venen d'aquí, de la Trinitat Vella. Sí, sí, La immensa majoria. Hi ha alguns que venen de Sant Andreu perquè en el, seu, en el moment de la prescripció doncs no van trobar plaça en el, propera al seu domicili i ja s'han quedat amb nosaltres. Després de, de que ens han conegut, s'han quedat. Veus? Això, això ja és important. Això és molt important. I quin vincle hi ha entre l'escola Ramon i Cajal i el barri de la Trinitat Vella? Bé, bueno, ja una de les coses fonamentals nosaltres eh, tenim clar que la Trinitat Vella és un barri amb unes característiques determinades uh -huh. i nosaltres eh, som una peça més d'aquest barri per tant l'arreglament al barri eh, també és una de les qüestions importants en el nostre projecte educatiu uh -huh. participem pues, en, en la majoria d'activitats que es promouen al barri sempre estem oberts a, a, a la participació i a la col·laboració amb altres entitats, etc. Uh -huh. O sigui que també participeu al, al que és la, la, al Carnestoltes, no? Bé, bueno, eh, hem participat molts anys, el que sí. passa que el Carnestoltes eh, eh, tenia un petit problema estructural de la rua sí. i nosaltres vam decidir fer-la, en atenció a l'educació infantil, que, que s'ho passava molt malament, fer, fer la festa aquí a l'escola, però fem una festa en la què les portes estan obertes i pot venir qualsevol... ...a persona del barri a veure-la, o sigui que... Uh -huh. Molt bé, doncs demà hi haurà aquesta jornada de portes obertes... ...aquí a l'escola Ramon i Cajal, i uh, doncs, hi haurà la possibilitat... de ...que les famílies d'aquí dels, dels nostres barris... Doncs, ...coneguin com funciona l'escola i què és el que podran trobar... ...en el moment d'apuntar-se, no? Molt bé, jo recomanaria, si permeteu, sí. que les famílies... ...tot i que tinguin clar que no vindran a aquesta escola... Si troben un foradet, vinguin a visitar-la uh -huh. perquè comparar i, i veure altres possibilitats també és molt important. I la jornada de portes obertes, que serà? A partir de les 6? A partir de les 5 de la tarda. A partir de les 5, val. Doncs eh, des d'aquí anirem recordant als nostres oients que demà s'acostin a l'escola Ramon i Cajal a partir de les 5 de la tarda, que tindran la possibilitat de poder gaudir d'aquesta escola. Molt bé, molt bé. Però doncs... us ho molt. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Molt bé, doncs nosaltres ja continuem amb el nostre programa d'avui i eh, doncs hem de dir que el Casal de Barri i Congrés d'Indians celebra precisament avui a, les, a un quart d'avui del vespre el Dia de la Dona i ho fa doncs, amb una mostra d'arpilleres vides de barri. D'això en parlarem d'aquí una estona, ara fem una pausa i tornem.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 Doncs continuem amb el nostre programa d'avui i em dedica al casal de barri de Congrés Indians, es troba al carrer de Maniúan número 2535 i avui us ofereix a partir d'un quart d'avui del vespre un motiu per celebrar el Dia de la Dona i és que s'inaugura la mostra d'arpilleres vides de barri. I per parlar-ne doncs, tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les responsables del casal de, Cong... de barri de Congrés Indians com és la senyora Mariona Zaragoza. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs expliqueu-me, què és el que podrà veure la gent quan s'acosti a veure aquí al Casal de Barri de Congrés Indians aquesta exposició? Doncs mira, l'exposició Vides de Barri és la mostra de les arpilleres fetes per, per les primera, pel primer grup de dones arpilleristes del Casal de Barri i d'arpilleristes també de la Fundació Taneu Sant Roc que elles ja tenen més bagatge en aquest món i ens han ajudat i ens han servit de referent. Uh -huh. De fet, aquestes arpilleres que hem mostrat no tenen en si un fil conductor, Eh, perquè ser la primera vegada que aquestes dones doncs, es posaven amb aquest món i experimentaven, doncs van preferir deixar-les doncs, que expressin de forma lliure doncs, sentiments, records d'infantesa, i és per aquesta raó doncs, que el títol és així una mica genèric, Vides de barri, perquè il·lustra el que serien doncs, petites històries de vida doncs, de, de dones que viuen a Congrés, a Congrés Indians i a Sant Roc. Uh -huh. perquè, aquí, per la gent que no sàpiga, què són les arpilleres? A veure, les arpilleres és una forma de treball tèxtil que es fa amb fil i agulla sobre tela de sac. Oh. I aleshores l'origen de les arpilleres es troba a Xile durant la dictadura de Pinochet, en oh. què les dones doncs, utilitzaven el recurs de l'arpillera per per fer saber la resta del món a la situació de conflicte en què es trobàvem. Uh -huh. I, I les arpilleres doncs, han anat evolucionant i actualment doncs, segueix sent eh, un, una eina que, que va molt bé pel que és el, el, el treball personal, d'emocions, de records uh -huh. i també el treball grupal per compartir experiències i emocions. És a dir, són petites històries de, de la vida de cada dia, no? Eh, sí, sí, so però sobretot basada bastant en els records, amb emocions, amb aquelles petites experiències o bé traumàtiques o de vegades positives, uh -huh. bueno, allò que a un li ve de gust expressar. Però sí que és cert que la idea més endavant és treballar temes en comuns, perquè també la idea de les repilleres és, és treballar de forma comunitària. Uh -huh. A través d'elles es, tra es treballa, doncs, també reivindicacions col·lectives, i, i és també una forma d'expressar no? doncs posicions i, i lluites socials. Uh -huh. A més, aquesta tarda es farà la inauguració d'aquesta mostra uh -huh. i hem de dir que s'ha preparat un acte d'aquells solemnes, eh? amb, amb molta participació i, i amb gent molt destacada no? d'aquí de sí, Congrés. Sí, hem, hem tingut la sort, sobretot, de que la Roberta Bassic que és una de les principals impulsores de la cultura de les artilleres arreu del món. Doncs, casualment estava aquí a Barcelona i, i bueno, hem tingut la sort que avui la tindrem al casal doncs, per, per explicar-nos el que és l'origen de les arpilleres i la seva evolució fins a l'actualitat. I per altra banda, doncs, també de dins de l'acte intervé una coral del casal, uh -huh. i llegirem un poema de la Maria Mercè Marçal i tot per fer-ho ben rodó. I pel que em deies, ja, ja no hi ha places per poder a veure-la, clar, tenim una sala d'actes una mica limitada oh. i, i, clar, en el, els cartells i la difusió que vam fer doncs demanàvem, sobretot, que es confirmés assistència. Eh, ara pensem que la sala ja realment la tindrem molt plena però sí que cerca cert que l'exposició la tindrem fins al 26 d'abril amb uh -huh. la qual cosa, vull dir, hi ha molt de temps per passar-la a veure. Doncs sí, la veritat és que la gent que estigui interessada doncs té el seu, el seu temps per poder-ne gaudir. Sí, a més a més també és important que sapigueu que eh, durant aquesta setmana l'Ateneu de Sant Roc que són els uh -huh. que ens han ajudat i han col·laborat i han fet conjuntament l'exposició ells també fan actes vinculats a les arpilleres per uh -huh. tant si algú en té i inquietud per saber més d'aquest món, allà estan fent actes durant tota la setmana. Doncs et passo la meva companya, Marta. Perfecte. Hola, Mariona. Hola. Eh, el treball de les arpilleres actualment està passant de mares a filles? Si passa de mares a filles, que jo sàpiga, almenys aquí eh, encara no, perquè és un tema que de moment tot just ara s'ha creat una xarxa d'arpilleres a Catalunya en els últims anys. Però bé suposo que en un futur i si aquesta aventura que es comença a menjar el casal no en si endavant, suposo que sí que arribaria a transmetre's de mares a filles. En el cas de Xíile m'imagino que sí que va ser doncs, una tradició que es va transmetre doncs, això a, a través de les generacions. Però en el cas d'aquí a Catalunya, doncs, tot just eh, hem tret el capet a aquest món. És el que em referia a Catalunya si estava més o sigui, si, si veieu que tenia una mica de, de futur. Ah, home, doncs pensem que sí, de moment ja hi ha diferents municipis que s'han interessat en muntar exposicions i, mica en mica, hi ha diversos equipaments, com ara el nostre, doncs, que hem provat això, l'aventura, de, de veure fins on arribem i tot allò que podem treballar a través de les artilleres. Uh -huh. D'acord, doncs ja ho sabeu, el, avui aquesta tarda, a un quart de vuit, el que és el de barri de Congrés Indians, el carrer Manigua, número 25, doncs hi haurà aquesta inauguració d'aquesta exposició. Don, moltíssimes gràcies Mariona i, bé, suposo que algun dia d'aquests ens podrem passar per veure l'exposició Ai, tant de bo. <ríe> moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos amb la difusió. D'acord, doncs molt gràcies ja, gràcies a Déu. Molt bé. doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa d'avui i ara em dedicam, bé, fem una pausa, escoltam una mica de música i tornem tot seguit. Fins ara. Són importants. Matalles termina i diuen que s'ho han cercat. Abones a justícia se l'estan votant. votant. Malparits han assassinat. Camparem un món on no hi ha voluntat de canviar formes amb els que som jutjats. Camparem de canviar formes amb els que no som jutjats. Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia. I ja ho sabeu, tot el que passa a la Trinitat Vella doncs passa també a la Biblioteca de la Trinitat Vella i a Ràdio Trinitat Vella. I això doncs, és el que ens venen a explicar ara mateix la Emma Armangot, que és la directora d'aquesta biblioteca, de la Biblioteca de la Trinitat Bella, José Barbero, que precisament avui us acosta el medi ambient als més petits. Hola Emma, bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns una mica, eh, aquest acte que es realitza aquesta tarda es diu reciclator, oi? Sí, això és un nom que li han posat les biblioteques del districte de Sant Andreu. Uh -huh. eh, li han posat Reciclator amb un subtítol que Si no saps on vas, el taller vindràs. Uh -huh. eh, sí. bueno, una mica referència a aquest anunci que hi ha hagut durant tant de temps. Uh -huh. eh, és un taller que està destinat als més petits, bueno, fins als 12 anys. Uh -huh. I va a càrrec de Gina Portillo, que és, visitarà les diferents biblioteques de, San, de Sant Andreu uh -huh. i farà un taller doncs, destinat una mica doncs, que els nens sàpiguen que és el consum responsable, bueno, que venguin a gestionar els recursos que tenen, el reciclatge... I, bé, bueno, és d'una durada màxim d'una hora i és amb inscripció prèvia. Clar, perquè si comencem pels més petits, doncs podrem fer un món millor, no?, per dir d'alguna Però... manera. Això és la idea, no?, de que els petits són el futur, no?, llavors uh -huh. ells han d'aprendre, doncs, a gestionar i creiem que aquests tallers de reciclatge són, són importants per fer. Uh -huh. Lligats amb això, la setmana que ve farem una activitat també de, per adults de la cooperativa Som Energia, que uh -huh. també l'hem englobat dins aquest, dins aquest segle del Reciclator. Molt bé. A més, demà acaba el que és l'exposició sobre els drets humans que aquests dies estan a càrrec de Sonrises de Bombay. Sí, demà, demà és l'últim dia uh -huh. i bueno, va ser molt interessant la xerrada que vam fer l'altre dia encara hi ha documents aquí que podeu treure en préstec i uh -huh. de moment ha sigut la primera la primera exposició que hem fet aquí a la biblioteca i, bueno, que recordo que aquest diumenge fa un any de la nostra obertura. Ah, mira. Que, <ríe> sí, sí. Ho de celebrar tots, això. Sí, sí, sí un any ja. Uh -huh. I va ser la primera exposició, però ara de moment en tenim dos ja confirmades, més o menys, uh -huh. també, que es faran durant el mes de març i abril. Uh -huh. Molt bé. Doncs això, convidar als pares que ens estiguin escoltant ara mateix que aquesta tarda portin els seus fills a... Ara queden dos places. Dos places, oi? Sí, vull bueno. perquè... <laughs> dir... Doncs, home, quantes places teniu? Hem fet 10, 10 places 10. perquè és un taller cap d'una persona i per uh -huh. 15 hem considerat que ja era massa, però bueno, uh -huh. sempre hi ha alguna baixa, a veure si venen 12 persones no passarà res, uh -huh. però bueno, sempre intentem que hi hagi inscripció prèvia en aquests tallers perquè per fer unes d'idea, pel material que també es porta uh -huh. i, i bé, perquè um, ocupem tota la sala, no?, llavors... És interessant que els nens tinguin aquesta, bueno, la, uh -huh. el compromís de venir i de poder-ho fer. I l'activitat comença a les 5.30. Sí, sí, sí, són dues uh. hores d'activitat. Eh? Molt bé. Sí. D'acord, doncs des d'aquí doncs, a dir que encara queden dues places, que la gent s'afanyi i que vagi a gaudir d'aquest taller de recursos ambientals a càrrec de Gina Portillo, que aquesta mateixa tarda, a partir de les 5.30, doncs, es realitzarà a la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero. Molt bé, doncs Emma, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Vinga, fins sí. una altra. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Hem de dir-vos també que, doncs això, el que, el que us deiem abans, que si voleu doncs, fer-nos arribar... al si sou una entitat i ens voleu fer arribar doncs, a, a tot allò que organitzeu, doncs tenim un número de telèfon al 93-345-6454 o bé ens ho podeu enviar al mail, que és arroba, rtb, baixa, guió, Doncs Ara el que farem serà una nova pausa, però atenció perquè el que us, us, us, el que us recomanem ara mateix és que agafeu llapis i paper perquè tot seguit us comentarem algunes de les activitats que es realitzen en els propers dies als nostres barris. Per tant, eh, llapis, paper, i tornem. Fins ara. Mm -hmm. M'he quedat tan malguant aquesta No fa tan fred, avui no cal que em vinguis a buscar. Tornaré tot caminant, no tornaré a perdre. No cal que m'esperis llamar. Ja m'he despavilar. Estrets, tots tenen secrets i fan patir. En tant pot temps has perdut un tros de vida. Per això jo sempre et dic Passeja't cada tarda per tot un poble. Amb Jordi Garcia Doncs, senyores i senyors, aquest divendres es comemora el Dia Internacional de les Dones. I per celebrar-ho, doncs, ja han organitzat un acte demà... Eh, al districte de Sant Andreu i, per tant, doncs el que volem fer ara és comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra i el taller de músics al carrer del Segre número 24 us oferirà demà dijous entre les 6 de la tarda i les 8 del vespre l'acte central de districte amb motiu d'aquesta celebració del Dia Internacional de les Dones. Us informem que l'acte prendrà part el regidor del districte de Sant Andreu, Raimon Blasi i hi ha un programa que podem comentar-vos com és el que eh, es realitzarà demà amb la lectura primer del manifest del 8 de març el Dia Internacional de les Dones després hi haurà l'actuació de les Violilles que és un grup jove de música popular integrat per Aina Moliner i Joana Gomí molt, molt, molt joves divertides encantades amb el seu violí i amb el color lila acompanyen a Blay Gomí i Albert Gomí amb el contrabaix i la guitarra. Rocío Celigrat, quartet, és un quart de jazz format íntegrament per alumnes del taller de músics. I hem de dir que aquesta activitat és organitzada pel Consell de Dones del Districte de Sant Andreu i pel taller de músics Can Fabra. L'acte forma part d'un conjunt d'activitats que es desenvolupen fins al 25 de març al llarg del territori per tal de commemorar el Dia Internacional de les Dones. Doncs ja ho sabeu, fins al dia 25 de març, tot d'activitats relacionades amb el Dia Internacional de les Dones, és a dir, que doncs, podrem celebrar-ho bé, això. Uh, ara parlem de la Fabra i Coats, que us ofereix microcotxes i altres innovacions en el clima econòmic i social de la Barcelona dels 50. L'espai Josep Bota, de la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 20, us ofereix un col·loqui sobre microcotxes i altres innovacions en el clima econòmic i social de la Barcelona dels 50. Doncs es tracta d'un col·loqui, aquest es realitzarà demà dijous a les 6 quart i, i anirà a càrrec de Francesc Roca i Josep Maria Cortés. L'horari d'obertura serà de dimarts a divendres de 17.20, al preu de 17 a 20 hores, al preu de 2 euros i de sabates i diumenges de 10 a 14 i de 17.30 a 19.30 19, hores, que serà gratuït al cap de setmana. I hem de dir que si voleu fer informar-vos o fer reserves per utilitzar aquest espai de la Febre i Covalls, doncs hi ha un número de telèfon, que és el 9-3 21 22 els dies feiners de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 7 del vespre. I també hi ha un fax, el 9-3, 680454 i un correu electrònic que és reservesmuba amb una H entre la U i la B reservesmuba arroba i atenció perquè volem tornar a parlar de la biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero i ara de què parlem? Doncs sabíeu que es pot jugar a escacs a la biblioteca? Doncs això ens ho comentà mateix la Marta. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barpero, us convida cada dijous entre les 6 i les 7.30 de la tarda a jugar a escacs. I si no en saps, també t'ensenyaran a jugar. Doncs ara parlem del set de teatre. Ahir en parlàvem i avui doncs encara podem anar comentant alguns dels tallers que es realitzen. En concret, es realitzen tres tallers intensius. La desena edició de set de teatre es realitzarà fins al diumenge i ofereix teatre, música, dansa, formació, experiència, intensitat, il·lusió i diversió, atreviment i creativitat. Ara es celebra el darrer aniversari. I volen celebrar aquest aniversari, d'aniversari amb tres tallers. El taller A serà des de les altures, tècnica de les xanques, a càrrec de Berta, Escudero i Boada. El taller B, eines per actors, la manipulació d'objectes i treballs físic I serà Leandro Mendoza. I pel que fa al taller C, hem de dir que el taller B i el taller C es realitzen en cap de setmana. Doncs el taller C tracta de la transformació del rostre, maquillatge i caracterització i anirà a càrrec de Cristóbal Garrido. Per més informació, doncs podeu trucar al telèfon 93 53 o bé adreçar-vos al mail info arroba Més coses a comentar-vos, parlem d'una de les grans actrius de casa nostra, com és la Carme Abril, que conversarà aquest dimecres amb Cesc Jalaber. Això serà al Sant Andreu Teatre. Al Sant Andreu Teatre us oferirà aquest divendres a les 7 de la tarda una conversa molt especial. Amb motiu de l'espectacle que arriba al SAT, a l'espai dansat, l'actriu Carme Abril, veïna de Sant Andreu, doncs conversa amb el carismàtic coreògraf i ballarí. La conversa es realitzarà a la Biblioteca Ignasi Iglesias, Can Fabra, a la Sala Omega. Taller de músics a la tercera planta i l'entrada serà gratuïta. Doncs Encarem ja la recta final del nostre programa i volem parlar-vos d'una de les entitats importants de Sant Andreu i també de la Sagrera, com és la Naui Ivanov, que us ...us ofereix l'espectacle Invisibles. L'Anna Wivanouf, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras, número 28, ...us ofereix, a partir de demà dijous, ...l'espectacle Invisibles. Doncs, a càrrec de la companyia Invisibles, ...qui té com a capdavanter en Sergi Esteveney... Què podem dir d'aquest espectacle d'Invisibles? Doncs Nacho i els seus amics Invisibles volen ensenyar-nos casa seva. És que casa seva és un show per ja per ella mateixa. Nacho té un amic, un gran amic invisible, que sempre l'ajuda i un món invisible que ens vol fer visibles. Però Nacho avui en exclusiva serà invisible per tothom. I aquesta activitat doncs, es realitza a partir del 7 de març, és a dir, a partir de demà, fins al diumenge, fins al dia 10 de març. I els horaris, de dijous a dissabte a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. Més activitats a comentar-vos, doncs, l'Escola d'Adults Pegasso us acosta a la figura de Rosa Leveroni, dona de lletres. L'Escola d'Adults Pegaso al carrer Segadors número 22, a la segona planta, us ofereix fins al dia 15 de març, de 10 a 13 i de 15 a 20 hores, l'exposició Rosa Leveroni, dona de lletres. Aquesta exposició recorda la figura i la transcendència de Rosa Leveroni, que va néixer el 1910 a Barcelona i va morir el 1985 en motiu del centenari del seu naixement i alterna explicacions sobre la vida i l'obra de la poeta en fragments literaris. Comença amb la jove que vol triar el destí sobre la seva etapa de joventut i segueix amb l'escola de bibliotecàries, la sensibilitat i l'intel·lecte, on exposa la seva formació intel·lectual i cultural. Doncs, d'aquesta manera, nosaltres que arribem al final del nostre, al final del nostre programa d'avui dir-vos que l'Espai Josep Bota encara continua en l'exposició l'engin de postguerra en microcotxes de Barcelona que la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra celebra els 50 anys de la revista Cavall Fort i que l'Espai Via Barsino és un nou equipament al servei de la Trinitat Vella Nosaltres us ho deixem aquí Donar les gràcies a la Marta Sanz i al Ricardo Malabé per haver estat avui en el nostre programa i el que fem ara mateix doncs, és acomiadar-nos fins demà que passeu una molt bona tarda, adeu-siau